181. Teogonie și antropologie orfică, transmigrația și imortalitatea sufletului În secolul al VI-lea, înaintea erei noastre, gândirea religioasă și filozofică era dominată de problema unului și a multiplului. Spiritele religioase ale timpului se întrebau, care este relația dintre fiecare individ luate în parte și divinitatea de care individul se simte legat? Cum putem realiza unitatea potențială implicită în om ca și în divinitatea sa? Nota 7. Ionienii, puțin atrași de religie, își puneau următoarea întrebare filozofică. Care este raportul dintre varietatea multiplă a lumii în care trăim și substanța unică și originară din care totul a luat naștere? Închei nota. În timpul acelor orgia dionisiace se efectua o anumită unire a divinului cu umanul, dar ea era temporară și dobândită printr-o diminuare a conștiinței. Orficii, deși acceptând de lecția bachică, adică participarea omului la divin, au tras concluzia logică, imortalitatea și, prin urmare, divinitatea sufletului. Făcând aceasta, ei au înlocuit orgia prin catarsis, tehnică a purificării învățată de la Apolon. Citaredul a devenit simbolul și patronul unei întregi mișcări, atât inițiatice cât și populare, cunoscute sub numele de orfism. Ceea ce ajunge să distingă această mișcare religioasă este mai întâi importanța acordată textelor scrise, cărților. Platon se referă la un număr de cărți atribuite lui Orfeu și Musaios, care trece drept fiul sau discipolul său, tratând asemenea purificări în viața de după moarte. El citează de asemenea anumiți hexametrii de natură teogonică ca fiind ai lui Orfeu. Euripide de asemenea vorbește despre scrieri orfice și Aristotel, care nu credea în istoricitatea lui Ofeu, era familiarizat cu teoriile asupra sufletului cuprinsă în așa numitele versuri orfice. Pare plauzibil ca Platon să fi cunoscut unele din aceste texte. Le putea cumpăra de la librari. O a doua caracteristică este diversitatea considerabilă a așa zișilor orfici. Alături de autorii de teogonii sau de asceți și vizionari se întâlneau Ceea ce mai târziu, în epoca clasică, te ofrează numea Orfeotelestes, inițiatori orfici. Orfeoteleste se scrie O-R-P-H-E-O-T-E-L-S-T-E-S. Asta fără a mai pune la socotală pe taumaturgii purificatori obișnuiți și pe ghicitorii de rând pe care Platon îi descrie într-un celebru pasaj. Nota 8 Sacrificatori, cerșetori, citori care asediază ușile celor bogați, îi convin că au dobândit de la zei prin sacrificii și farmece puterea de a le șterge nedreptățile pe care le-au comis, ei sau strămoșilor. Pentru a justifica riturile, ei se referă la o mulțime de cărți scrise de Musaios și de Orfeu, fie lunii și ai muzelor. Bazați pe aceasta, ei îi conving nu numai pe particular, ci chiar și guvernele statelor, că există pentru vii și pentru morți abluțiuni și purificări. Și aceste inițieri, căci așa le numesc ei, ne eliberează de suferințele din infer. Închei nota. Fenomenul este destul de cunoscut în istoria religiilor. Orice mișcare ascetică, gnostică și soteriologică provoacă numeroase pseudomorfoze și inițieri uneori puierile. Să ne amintim de false asceți care mișună în India de la Upanishad încoace sau de imitatorii grotești ai ioghinilor și ai tantricilor. Pastijele abundă mai ales când se insistă pe caracterul revelat și inițiatic al unei cnose stoteriologice. Să ne gândim de pildă la nenumăratele inițieri și societăți secrete care s-au ivit în Europa Occidentală după apariția fragmasoneriei sau legătură cu misterul rosa-crucienilor. Ar fi naiv, prin urmare, să ne lăsăm impresionați de orfeoteleste și de taumaturci și să ne îndoim de realitatea ideilor și ritualurile orfice. Pe de o parte, extatecii, ghicitorii și vindecătorii de acest gen sunt atestați din cele mai vechi timpuri. Ei constituie una din caracteristicile redingiilor populare. Pe de altă parte, faptul că, începând din secolul al VI-lea, mulți dintre acești taumaturci, ghicitori și purificatori se reclamă de la Orfeu, dovedește că existau anumite gnose și tehnici soteriologice care păreau superioare, mai eficace ori mai prestigioase, și că exista o tendință de a le limita sau cel puțin de a împrumuta ceva din strălucirea legată de numele fabulosului personaj. Câteva aluzii ale lui Platon ne permit să întrezărim contextul concepției orfice despre imoralitate. Drept pedeapsă pentru o nelegiuire primordială, sufletul este închis în corp, soma ca într-un mormânt, sema. Nota nouă despre temnița sau închisoarea sufletului, aceste pasaje au dat naștere la interminabile discuții. Închei nota. Prin urmare, existența întrupată seamănă mai degrabă cu o moartă și moartea constituie începutul vieții adevărate. Totuși, această viață adevărată nu se dobândește în mod automat. Sufletul este judecat potrivit greșelilor sau meritelor sale și, după un timp anumit, el se reîncarnează. La fel ca în India, după Upanishadă, este vorba de credința în indestructibilitatea sufletului condamnat să tot transmigreze până la eliberarea finală. Încă pentru Empedocle, care urma calea orfică, sufletul era întemnițat în trup, exilat de partea de cei fericiți îmbrăcat în haină străină a cărnii. Pentru Empedocle, mortalitatea a implicat totodată metempsihoză. Acesta era, de altfel, pricina vegetarianismului său. Animalul pe care îl omori poate să aibă în el sufletul uneia din rudele tale apropiate. Dar practicile vegetariene aveau o justificare religioasă mai complexă și mai profundă. Refuzând să mănânce carne, orficii și pitagoricienii se abținau de la sacrificiile sângeroase, obligatorii în cultul oficial. Un asemenea refuz traducea de sigur hotărârea de a se deosebi de ceilalți din cetate și în cele din urmă, dar renunța la lume. Dar el proclama totodată respingerea în a sistemului religios grecesc, sistem întemeiat pe primul sacrificiu instalat de prometeu. Rezervând oamenilor consumarea cărnii și destinând zeilor ofrandele de oase, Prometeu a stârnit mânia lui Zeus. El a declanșat în plus procesul care a pus capăt epocii paradisiace, când oamenii trăiau în comunitate cu zei. Întoarcerea la vegetarianism indica atât decizia de a păși eroarea ancestrală, cât și speranța de a recâștiga cel puțin parțial pe atitudinea primordială ceea ce se numea viața orfică, comporta purificare, ascetism și mai multe reguli specifice, dar salvarea se obțina mai ales printr-o inițiere, adică prin revelații de ordin cosmologic și teozofic, colaționând mărturiile și aluziile autorilor antici, Eschil, Empedocle, Pindar, Platon, Aristofon, etc., precum și documentele ulterioare, s-a ajuns să se reconstituie liniile mari, a ceea ce se poate numi, în lipsă de altceva, doctrina orfică. Putem distinge o teogonie prelungită într-o cosmogonie și o antropologie destul de aparte. În esență, mitul antropologic e cel care a antemeat o eshatologie orfică, în contrast atât cu cea a lui Homer cât și cu cea de la Eleusis. Teogonia, numită a imnurilor, nu reține decât unele detalii din genealogia transmisă de Hesiod. Timpul, Cronos, concepe în Aiter, oul primordial din care se naște primul dintre zei, Eros, numit și Fanes. Aiter se scrie A-I-T-H-E-R, Fanes se scrie P-H-A-N-E-S. Eros, principiul nașterii, crase pe toți ceilalți zei și lumea, dar Zeus îl înghite pe Fanes și întreaga creație și naște o nouă lume. Tema mitică a înghițirii unei divinități de către zeus era cunoscută. Hesiod povestește că olimpianul o înghițise pe soția sa, Metis, înainte de nașterea prin miracol a Atenei. Dar în teogonia orfică, semnificația este mai nuanțată. Recunoaștem în ea efortul de a face dintr-un zeu cosmocrator creatorul lumii pe care o guvernează. În plus, episodul reflectă speculația filozofică privind producerea unui univers multiplu, plecând de la unitate. În cinta remanierilor, mitul are încă o structură arhaică. S-au subliniat pe una dreptate asemănările cu cosmogoniile egiptene și feniciene. Alte tradiții postulează ca principiul primordial mix, noapta, care a zamislit pe Uranos și Gaia, sau Oceanos, din care a ieșit timpul, Cronos, care apoi a zămislit Aiterul și Haosul, sau Unul, care a născut în înfuntarea prin care glia s-a despărțit de apă și cer, decurând papirusul de la Dervenii a relevat o nouă teogonie orfică centrată în jurul lui Zeus. Nota 10 Descoperit în 1962 lângă orașul Dervenii, în Tesalonic, și datent din secolul al IV-lea, înaintea erei noastre. E vorba de comentariul unui text orfic, ceea ce confirmă vechimea și înalta calitate filozofică a acestor scrieri. Închei nota. Un vers atribuit lui Orfeu proclama că, citez, Zeus este începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor lucrurilor, închei citatul. Orfeu a numit Moira sau Soarta gândirea lui Zeus. Citez, când oamenii spun Moira a țăsut, ei înțeleg prin aceasta că gândirea lui Zeus a hotărât de ceea ce a fost și ceea ce va fi, precum și ceea ce va înceta să fie, închei citatul. Ocheanos nu este decât o ipostază a lui Zeus. După cum G sau Demeter, Mama, Rea și Hera nu sunt decât diferite nume ale aceleiași zeițe. Cosmogonia are o structură sexuală și monistă, totodată. Zeu s-a făcut dragoste în aer sau pe sus și a creat astfel lumea. Dar textul nu menționează cine a fost partenera. Nota 11. Acest tip de cosmogonia amintește de teologia menfită, de sistemul lui Ferechide și de autocrearea lui Prajapati. Închei nota. Autorul proclamă unitatea existenței, afirmând că logosul lumii este analog cu logosul lui Zeus. Urmează că substantivul lumea înseamnă totodată Zeus. Textul păstrat pe papirusul Derveni este important din mai multe considerente. Pe de o parte, el confirmă existența din adâncă vechimea unor adevărate asociații orfice. Pe de altă parte, el ilustrează tendința monistă, ba chiar monoteistă, a unei anumite teogonii orfice. În ceea ce privește mitul originii omului, pornind de la cenușa titanilor, el nu este limpede atestat decât la autorii târzii, secolele 1-2 era noastră. Dar, așa cum am încercat să arătăm, apropo de tema mitică, o rituală Dionisus Zagreus, aluzii se găsesc în textele cele mai vechi. În pofida scepticismului anumitor savanți, putem să vedem referiri la natura titanică a omului în expresia lui Pindar, ispășirea unui doliu antic, și într-un pasaj din legile despre aceea care, citez, îți dezvăluie vechea natură de titan. Închei citatul. După informația lui Olimpiodor, se poate bănui că Xenocrate, discipolul lui Platon, lega noțiunea trupului ca închisoare cu Dionisos și Titanii. Oricare ar fi interpretarea ce se dă acestor câteva aluzii obscure e singurul faptul că mitul Titanilor era considerat orfic în Antichitate. Potrivit acestui mit, omul participa și la condiția Titanică și la cea divină pentru că cenușa Titanilor conținea în același timp trupul lui Dionisos copil. Totuși, prin purificări, Catarmoi și rituri inițiatice, teletai și ducând viață orfică, se ajungea să se elimine elementul Titanic și inițiatul ajungea în bacos. Altfel spus, era separată și asumată condiția divină dionisiacă. Catarmoi se scrie K-A-T-H-A-R-M-O-I, bacos se scrie b a C h o s Nu e nevoie să subliniem noutatea și originalitatea acestei concepții. Reamintim precedentul mesopotamian, crearea omului de către Marduc din țărână, adică din trupul mostrului primordial chiamat, și din sângele arhidemonului Kingu. Dar antropogonia orfică, oricât de sumbră și de tragic ar părea, comportă în mod paradoxal un element de speranță, absent nu numai în Veltan Shaungul, mesopotamian, ci și în concepția homerică. Veltan Shaung se scrie w -E -L -T D A n sq în ciuda originii sale titanice, omul participă prin modul de a fi care îi e propriu la divinitate. El este chiar capabil să se elibereze de elementul demonic manifestat în orice existență profană, ignoranță, alimentație cu carne, etc. Se poate discerne vede o parte un dualism, spirit-corp, foarte apropiat de dualismul platonician, iar pe de altă parte un ansamblu de mituri, credințe, comportamente și inițieri care asigură separarea orficului de semenii săi și în cele din urmă separarea sufletului de cosmos. Aceasta reamintește numeroase soteriologii și tehnici indiene și anticipează diversele sisteme gnostice.